Egunon deneri, ta ongietorri donapale urat, gure bazterrake mankizun untan, hiriaren itzulia, ta historia, ta ipamen, batzu alde usietakoak alde ere, eginen baititugu. Don Pau Bas habarreko hiri nai bizt da Donban egarazen hori norazpet nahi dute baian. kusi behar da Frantziako erregeek eta Nafargoako erregeek, Donnapalleu zutela hiri nagusi jarri. Gahuze uzoko hiria pixka e bat baztergian bezala ikusten bain bada, Donapaleo baino ainitz zaharra goda, bainan uh, gea da, Donapaleo sortu geroztik, halako uh, hiri berri um, sail hortan txartzen zen, hama ah, bigaren mendean, uh, sortu hiri artifiziala besela dugu, gotor leku bat besela, bituzaren eta uh, oaiko hausitegi horren karekaren alde hortan, uh, egin ziren ere uh, saintzeko pitan beste, orduan hori uh, uh, donapale uren sortzea da eta pixka bat uh, importantzia hartu zuen uh, biztanda hor uh, bide nagusietan kokatzen baitzen, merkatu eta beste bere dirua ere, bere txamponak ere giten zituen, uh, faruako Carlos Bigarren erregeak hamalaugaren mendean, emantzion baiben hori eta ospitaleak hor hospitaleak uh, aski importanteak izan ziren, uh, beste batzu uh, ahundu zirelarik uh, utziat, arren eta horien uh, kian Donrazpait Donapalekoak hartu zuen eta kure Nafargoako er jasaren hiri nagusi bezala egiten zuen, uh, uh, Luis Hamaseren erregeak oraindik jendea goratu da, piton da errebolizioen demoran zazpihun lagun bizi ziren Mon biduz izenkorrioosa hartu zuen ere eta eango honian mila sortzi hon, ehun hon, inguru hortan kokatzen da. Donapaeouren bisita bilatutuko jondan, Aldian Michelen Letxebegie lagunkinuelela eta funtsan hori dugu egon uh, jahaikiko jo uza andana bat kariketan ibili zorko azken bateean da. Hori masinen inportantzia eta horko bizi ere norazpeita aipatuko dugu. Bona paila hiri erdian gira, Michele Etcheverekin, eta horko basterak eipatuko ditugu, askenean hiri erdiko mugimendu uri. Gira oh, hiriaren itzulia bezala iten duen zanzunik eh? eh, edo bide bakar batetako eh, hortan gira. Hiri erdian ikusten plaza batzu, benen horik artifizialak bezala dira. Etxe batzu bota dituzte hemen ez, Bai hemen eta leku zahar batzu az hiren argunt heitsiak eta nehoge juitena alde etzena. Gira hirian erdian eta kari-karitan Eh, ez bitagihio autoegusten nahal istanpapizik eta egin dituzte, eh, eta gara parkina berriak eta partikulazki. Eh, kampuko alde hatpuzka bat, bon, jahani batzen lehen omerkatuko eskoldean onore han, han badaleko handan bat. Benen hemen hirian erdira joiteko, faltazten leku bat eta gugiin leku hemen eta... eta Saint Louis, Sala Cogilian eta trinke te Cogilian horretan eskola, eskola ate bada denen hartian bada goi eta uto uto bat kolekuat dona preura komisione te oitendena andako ta biseki biseki a direnak eh. Hemen ere, ikusten baita, hotoan problema, non utzi hotuak, no eh? nola kurritu, problema ondi bat, da, donienega zindutena, hemen, donapale horbizka bat, zolizu, nena, terabidea rapatu dute, itzulia egin araziz, hontzien, hiendiak, lusatzen du, hemen, kutsatzea, bada beste bide, nagusi, ik ez pasatzeko hiri orditikzizala uh, uh, ba, aspaldiko uhtetan aipatatu da ere gahuzetko gaguzeko gainaktariik eta uh, sanizeko bidea edo oskalbatagako bidea eta ateatzeko uh, e, zerbait egite, Min hore dena gusta dira eta Uh, egin dena bakarrik hemen, ho, uh, donien elgarazik gara joitian, garuzeko bidetik, bina jor, uh, ez da izi garriko mohimendoa eta, uh, bon, diadanik uh, kamiunak ez badi man dira hirian sartzen, itendo eta pasa pasaia libre center do eta sant unique de la galerie sarien cena berzain batuet da den nablo ziren norbei bali masen gelditia berzainekin edo beste gezinin ne ze batzietan dena den aden azken batean Sa biden handi bat egiteak uh, usten du herria, ez da hemengo konbertzioen honetan behar bada hoiere gogo eta toriteke ez? Bai hori aspaldiko debatea da hemen Donpalhun, lehenbiziko biziko bidea egin dena da behakanaen gain Salbareko bidea egiten dena, bizton da biztanda, eta Espeniako edo Donien hegaiko latzzaaleko eskoldeko auto horik, Hange indi egiten dira donapaleun sartu gabe. Hori ere egin dute, inhala donapaleudat uh, hurbilduz, beldur garekilan eta ez zela gehiago ne hor dinen donapaleud, donapaleudat. Uh, ez balute hori egin ere, ez zena ise izanen donapaleun bizitzia, ez bitzen gehiago urratse egiten halko erriteko eta kari karrutan. Uh, Eta horra buruz joiten da, ere horai e, e, garruzetik, gana eta baionako bidetik, kamiuna jo, jo, joite emadira, madi, gazira buruz. Eta e, minan beste parteat, beste parteat hemen eta behaz, ezta gauzanik, e, inik, haipu, ba, spaldiko urtetan minan eta e, goztabitira hori denak. Funtzian, beti ikusten denganza, Funtzian, bai honan ere, hori horako zei da, hirierdiko eh? komertzio horiek hor dira beti, eta hain hitz hemen Dona Paleon, supermerkatu horiek ere inguruan jari dira paketa eh? entermarxe hor dugu garrusetik jaustian, eta beste bat aizitzen, Funtzian, ez dira Dona Paleon azken horiek? Ez, eta Dona Paleon gertatu zena, eta hausopez batek erantzen, ni bizin izeno edo ni hemen izeno, ez da esta estas hipermercats que ta egindendo la Paléon en sí. la Paléon estira egi baina eta e, e, e, bispalau ehumetran egindira casi casi eh, denak eta bez eta onasho onashoko eta entermaxe beste partian eginda, eta doni deon, ere ba, salbatarreko bidean, hanbada beste asko eta eremu okupatuat direnakola beste mazina eta batzuekin ere, eta geho ba, berritz ere onasoko eskoldeat beste berri, batzu, berri, beste berri bat ere jindira, aldi, hori, eta hori egitenak, donapalautik kanpo dira, ez anitxez behinak kanpo dira. Atan, reka, tevatsua, eriko, li, eso, ba, eta hor kalte batzuek harttzen ditu eriko ekonomiari ez orreka. Bai eta je hemen episria haiz bazen, eta eta, eta bestein etxipi batzu bat eta herriaren erdien hori denak etxi Horien orde, oai servizu batzu, e, jarri dira, ostio nahi minuan aso antza edo hanko eta hoitarik, eta ere beste servizu batzu, oai eta e, jartzen ari dinerak emeke emeke, jaharen nako, edo, eta beste jostatzeko eta zer hoitaik ere, eta denetaik hatxe da, bada hain izma hasi nahi nain, mendor Napaleon herritipio atendako binan, e, hal ere gauza egunguzietako, gauza behartxuenak, behar Inguruan er haxe miten dira, e, bada zeu se haututuia hemen eta masina on dioitan, Dunapalleuko elizak halako plaza bat zela egiten du, beste plaza bat ere bain bada biztan da hiri erdian, ostatatu haiiko ostatuta hotelen erditsu horurtan. Or, mediateka dugu ere nopeit gune bat, duuna paleuko bizian aiatuuko duguna bere Hola, hemen gira Dona Paleu Elisaren onduan, plaza, plaza hondibat ezela egina da Elisaren inguruan, ez dakit hola zenez lehen, ez dut uste ez? Ez ez, inguru hori edena kambiatu dira eta Dona Paleuko ostio nahi duna duuna moimendua ezbitzen aise egiten eta hor karrikabatzu libratu dira eta autobusak ere hor gauren bitzeko ta erisauko inguruen eta di gelizemeditira Eri intzinan ere hoiztake gehiortu gesar baina eta e, hor garbi, e, garbi garbi garbia lan lan era egin dira ba atzikute hale berdailea buske haut eta e, jor, donapaleuko dona paloko erdilat lan egin merdenan da eta autoan itzen leketarei egin dira hola Eta bereziki hor ikusten da, donapareuko zerbitzu uh, publikoen etxe bat, eta mediateka hori, uh, ez dakit, amaz bat urte horrek eh, baduela ez? Hai, bai, eta hori, mediateka hori atxotuke nahi zuten, liburutekio bazuten eta aspaldiko urtetan hemen eta erakasle batzuk eta ibilarazten e, e, e, zutena. Eta jo, eh, askenian ukantzuten eh, eta medietika horren egiteko leku hona eta orai eh, ez, eta da bakari liburutegi horba da eta zerbitzu eh, eh, guai, eta ikerketa egiteko leku eta haurendako edo adineko endako eta eh, liburuan mota guzietarik eta prentsak eta hor dira egun guziz Eta ingurian badira barneska bar ato, e, informatik eikazteko leku bateba da, eta, mm. eta, go, eta maneser duzatzen etxarten itz, eta liburu tegiare hor erreo esitu e, zuten kokatzia haltzen bezala. Eta manezerdo zaintzi txartza, bo, ibarlan sortu balin bada, hemen do Napaleon franciscano egona dauktea initzez eta eskual kultur munduan biziki idazle eta pertsona importantea bezala da. Eta hiltzelarik zelarik, eh, larago eta lauian ondotik, beraz izan ziren dudak, zerregin bere eskual librutekia beratxaz eta hor beraz dena ikusten alda. Eh. Bai hor, e, izi gerrikolana egindute bizpailu pertsonak partikulaski, emergitia matioren inguruan eta hemen franxiskana utan e, zen e, ziren horiek denak, eta zer, zer egime hartzen norabe hartziren joan, eta ez zuten haise menan minan azkenien zuten mediateka hortan e, leku hori, eta horra jiten dira, oai, e, kostaldetik denetarik, e, ikerketa batzuen egiteko, zene eta maneserdo zain ziren liburutegia, harek idatzi eta harrik bilduak irakurtzan zituenak eta denakonserbatua zituen. Ikusteko da, zeh uh, dokumentazioa hatxamiten ahalden, eta harri esker, eta hor behar demezela, eta haise uh, ikertzeko gisan ez harria dituzten, eta uh, jende hori eri, denari esker. Ezta lan simplea izan, mainan, uh, meki meki harri etu dira eta oai, uh, Problema dute, leku, leku eskasa dira, tinkitinkia dira eta e, e, klasatu dituzten eta dokumento hori edenaka. Bon, notatu edo markazazipa batean, beraz, ostira laratxal dugu ziez, idekia da, beraz, manez, Joseinzi Charlie Brute egia, eta hor, bada norbaite ere, kontsailua kemaitiko eta beste, eh? uste dut egiagoa, ipatzeko dugun gai bat dela hau ere. Eh? Mediateka honetan ere, handezagoen, bilkura sala bat bat dela, eta... Eh? Hor gertatzen ari dira, prezeski, otzailuntan, hor ostegundaratzetako mintzaldi famatu horiek, egin eh? ekipa batek eh, duena, eh? Dai, ere maiten duena. Bai, hori ere, behitz abietu zen, zabalik elkerteak eta erroak hemen ditu. Fransziskanoetan, mainan eta geho, harradio antzen eta e, zbeitzen hemen Fransziskanoetan, de, deusgehi hori gel gelditzen eta hori ibiltzen e, e, e, Ibika, ibiltzen diren eta jende horienako bita dena etxikia eta ahontkambiatzen ari behitute franxiskanoetako etxia hau eta jara jomeak izan zen beraz hemen egiten ziren asko gauza eta hola salbatu zen beraz Zabaliken eta e, Zabalikik zituen dokumentuak eta e, manesergo zaintzi etxartek e, Zabaliki utzi abit zituen, zituen guziak. Mediateka hortarat, Prezeski sartuko gira eta hor maneserdo zainzi etxarten izena eta obra agerian da funtsian entzunen dugu. Karen, poema edar bat etxegileko haitza, behar da manesen testu famatu enetarik bat biziaren amodioa etxeko maitasunak ere agertzen dituela, panxua kustoren bosa entzunen dugu horren erriten. gure txegibelekoaritza? Noiz ez gero landatu agintzen, kure etxekuetan nehork ez zezaken erran. Zenbat belaunaldi sortzen, pasatzen eta joaiten ikusi gintuen, hiren bor inguruan eta hidea dar lodi zabalen hitzalean, kure txekoetan nehork ez zezaken erran. Ez da ere, zenbaekaitz, haizebola da harrri erauntzi gato eta garraitu gintuuen, Gure etxekuetan, nehork ez zezaken konda. Aita zenak bakarrik zioian, Gure etxea hondatzetik ainit zaldiz salbatu huela. Gure etxegibeleko haritza. Gure haurdenborako josteta, irri eta nigarren lekuko isila. Eta gure ametsen hasle eman korra, Gure eremoa, gure sorlekoa. Nola ahantziko diago hire besuen segurantzia. Hiren eurien oparotasuna. Gora eta zabal menditik hiri begira, Soratuak. Isil isila egoiten ginelarik. Isil isila hiri begira. Hi. Gure ametsi eskorren ohantzea. Nola ahantziko haugu. Zeren. Egun batez. Beren gogoaren kontra eta gure bihotzaren kontra gure etzeko eke Eta erori hintzen, ohorezki eta isilisila, erori hintzen lurrera. Jaurekin eraman hoen, ohorezki eta isilisila, gure etxondoan sortu eta itzali belaunaldien historia luzea, Eta urratua, eta isilisila. Umilki, taula politak sanhoak eman hintuen, eta plegatu hintzen etxe barneko soladuretan, intzidi bat gabe, plegatu hintzen taula politen neurrida. Eta galdu diagu betikotz, gure begien biztatik, ire neurri bizien oparotasuna. Amak, ire heriotzea kondatu zidalarik, poliki, ez nezantsobera minar, zak kautatuz, umilki kondatu idarik re heriotzea nola gertatu zen. Nigar egin hik utzi leku hutsari begida. mediatekan uh, sartzen gilat uh, eta sala batean hor uh, uh, izanen dugu man eserdo et etsartzen librutegiaren sorpresa hori zinez altzo handi bat uh, bait dugu uh. Horra, beraz, errangini misela, manez, erdozainziren izenak, estilabak erregelditzan ben do Napaleon, benne bere liburuak, errangini zake, liburuak beno gehiago, bere liburu tegia, bisikusian hor bildu, bere obran olaspeit hor dugo. Hora e uh, eta hemen ortsirala ratxalde guziez bezala, mentuko Jozean egin hamuno, funtsia ganeinak oso zehiten duzu eta beraz, librutegi unen sain zen, idekitzen... Eta... <gibarik>, Ortsirale ratxalde guziez hemen iz, bietatik bost, edo seiak arte, eta ba, liburuak zabaltzen dut, liburutegia Eta hola, diendia jiten alda, eta liburuen ikusteko edo hartzeko prestatzen ditugu. <gibarik>, Eta bestenez, hori, ba bedelekean ezartzen ditut, eta nu, uh, evanter uh, egiten, eta bako txaba, bedelekean. Ero <t> espikatu behar da, hemen, donapaleoko <dira> <t 'en> mediatekan girela? Hori da, da, gela bat, tipi bat, <t 'en dira> a, tipi behar ba, me, mediatekan barnean da, eta or, orta kotz, bakarrik ostialetan, da salik, zenta mediateka, zabaltzen da, bizpairu egun bakarrik. Eta hori dugu, eta amikoziko eh, kargoa prestazen da hori gela hori. Eta, e, men da, odian, gero, liburuak diziren, dira, eta franciskanoetik dina dira. Mm. Uh, franciskanoetik dira, liburu tegiak, mm. liburuak dira horiek. Mm. Han, ah, maneseo, dozintzeko, ustutut bere, bere gambaran edo zituen liburuak dira, ala horko biblioteka, gutiko da ha, bera? Hango, biblioteka zen, eta mm. ba denetai, badira bere maneseen liburuak, be dira, beste fraile baten liburuak, eta... Eta denetai bada e, eh, ordean liburu horiek. Eretena alda, baur, piskat, xifre do semakibatzua erreteko, zonbat dokumentu do liburu, oui. eta liburuak dira gaienek eta aldiskariak. Dut, Emen eh, da, uh... ordean badira, badira liburuak, ordean badira, badira geografia, historia, literatura, biologia, denetai bada. Mm. Eta gero badira hori <muchem> da, badira koleksioniak, aldizkariak? Eta berritiak, emanak ikusten voilà, da. Eta eh, berritiak, ordean denak... Uh, Tu, notuak, berritiak, eta... Hori ikusten salari. da beraz egunkaria, eskaldunan ja, egunkaria? Bata, herria, <tose> zel da, ekaitza, <tose> uh, herri zerri ere, bada, emengo eh, uh, elaborarien kaseta, eta horotara baditugu, ala ere, lau mila bosteun dokumento, edo liburuak, edo uh, aldizkariak, edo... Hemengo interesat da, orte dut, du baiz dugu erran estapenetik, dira zira obraenitza, eh? kasek gehienak ez? Gehienak ez dakin, badira bizik ibada, denetai bada, ez espanioz ere, eta gero eskuaraz bai, badira espanioz, e gero baditu, badugu ahmarrio batean, el, elizako liburuak, horiek eskuaraz, mm. eskuara edeja, eta saajak ez, eta mila zazpiguneko liburuak dira batzu, eta horiek, uh, wala, horiek dira, eta hori badugu, eta uh, pertsona bat beti hartzen ditu eta ikaiten duzen eta eskuara, Biziki edehada, idatziak ah, eta... Eskola, klasiko famatu hori. Uh, eta Ola ikasten du eta badira... Ba, badira, uh -huh. suberoko eh? Suberoko... Eta idatziak ere, badira, uh -huh. liburu batzuk. Okay. Balio handiko gauzak dira, nostedot, uh -huh. eh? Uh -huh. eh? Uh -huh. Biziki maite duena lehitzen, baditu hemen, uh, eta ikasten ere. Zerzabain nahi, nahi ilman duzu sekatu, lehen goden boletaz, badira, eh? gauzak... Uh -huh. Historia liburuz edo geografia liburuz edo badira ainitz liburuz dentou istegiak badira bon madel arpierre d'arsa pareno garen mendeco binan beste gauza, ni tsere ha ez dut hobino ganai gori eta obrochoa eta tamina gausa fanciscanoiko liburutegi horian horiek bersutela zuten poleva da menna bisan belle hen behako eta nipsiki ordrian deria dira va dira mo rogusievt dira mena va gutsg va ez, uno es a sal fa i patoberdego هن egileta gutxaile izan den da gure magitza, magitza du mm. lan oriegin, eh? geiena bera bere lagun ba izan dira, eh? bispa hiru lagun bera du egin eta bon biblioteka bat moderna bat besalai ezarritu e eta numeroak eta baba, dena eta es, dena lista egin uxatu ba ditugu bispairu listauk uh -huh. ta gero bai akak uh, enfin, fin tudugu ta sai tudugu eta interneta nere eta manezen uh, ah, internetan bada hori internetan yeah, eta yeah, yeah. ba bai misanenda yeah eztekit aipatzen sabaliken... ala guzton uh... baela ba, ba, ba, kitor uh, manesik dosantzi txarten uh, web gune bat edo site bat badant internetan eh eta hortan hortan menturaz kokatzenda izanenda hori eta lista hori liburuen lista izaren da zabeliken uh, web gunean zabeliken uh, Hori da, atzabaren duzu manien zen liburu tegia, ba. Bera bere, hemen diren gauzak usiako markatoa direla, eta beraz, uh, unatele jiten halda, biztan da... Gero, hemen jiten mm -hmm. alzira ikustea, lehitzel, lehkian gainan edo jiten alzira zabaitsekatzea, eta emaiten alduzu etxera, txera txera txera zen ditugu liburuak. Batzuk batzuk ez dira emantik ateratzen, ah, zah, zahenak eta... Hori horiek hemen egoiten dira. Eta beste naz, emaiten alduzu duzu, eta... Eta, eta e, hori da, eh. Hoří li cesta dej ho pagazzecoes me hořidava den armen eh zabalik zabalik quartierak da lagunsoan units una prestatsioa ne za dutatu za benek er quartierkuadari eh manesa liburtegia ezta antasunada ba zabala lihan el quartier hori da zabalik el quartier do manatsen Eta ber ba Bistak eta jaten aldakuzo, menan, biztanda, holako libruteki importante bat, pentsatzen duk, kostaldeko, eta bistanda, mugaz biztaldeko, donostiako, bilboko libruteki handi horiek, nahi lituzketela, emengo librua, edo, ez txatzen, janez eh, behar bada, hemen, oh. ez dela hamiste jendei bilki, kostaldean hobelitakela. Estutuzte es, ez, est... es, meha jemana baditugu, eta mm. ba, dobleak barituz dugularik larik, zenta, izan dira, edo, liburu batzuk, eta emaiten ema dugu, edo, gamiatza, mm. trukatzen. Eta hoa gira ere, sartu gira eta nola ere, uh, bilketa xarean. Norbait, zerbait sekatzen duelarik deitzen aldu eta prestatzen aldugu. Ez, uh, emaiten. Zuri, zuk uh, duzu, uh, petxatzen duz, internetetik jardesten? Uh, ala... e, e, Momentuko da maritiamatio, no. zenta Mar, maritiamatio du eta harreman. Hori akartzen eta egiten nuedua hartzen. Eta hori da. Ba, beraz, egiten gini mesela, beraz, web gune bat, sita internet, egiten demesela, bada maneserdo zaintzi txat, uste tutazkida Google-ekin jotzea eta bestalde bada ere sabalik, eh? Sabalik, elkartea, amikusek, amikusek, uste, sabalik, elkartea. Zerra zerrenitze, zenotako elkarteik, hantzea. da, Zerregan, oh, oh, oh. gero, uh, diburuak zaintzeko kondizionek behar es, uh... es, es, dira Mediatekan aski untza ziste, normalki gana dut ez da umitate sobera, ez hotzik Ez, ez dut uste untza dira Mediatekaren kondizionetan ba, ba, dira Ba, ba, y, achi, da, ba, untza atxikia da, sala ba, yos, da eta ez umita da umitasunik Ez, untzagira, diburendako untza da Sa risada, sa sa sa sa eh? bon, uh, dokumentoetan bestean da estuko dituko denak aipatuko, berduso bistan da Francisca Noa Cela Corts manesher de Saint-cy, bistanda... Elisa Libourge vadira. Uh -huh. Ba, bueno, je koalkulturaren, eh, uh, eme sorti, juto sorti, eme zigareniko klasikoko hizbada, uh -huh. benan ere hor uh, dokumento berdecilik uh, bada berbada de... beste tan hor kitsen eziren a badira, bon bai eta pastoraren tekstuak. Bo, ez denak, eh? Me hainitz... Eta mm. gero ere baditugu eta musikaren... Uh... Notak edo... Solfejoa, ba, notak ah. eta nola egiten da. Musikatuak, fein... Kantuak eta musikarekin edo... Partizioniak. Ba? eta uh, vojel eta hemen zen amirkus da, ha. Eta uh -huh. baditugu hainitz, uh, kantu zahak ah, eh, eta partizionekin ere. Ah, hemen goazan. Gainan dira eta bai hori hori ere. Altso gabeza, nikatzuma iten dut iro estu honto literatura goigar garmendondakkoa amanez bizitzelaik biztanda bildutsu itenak eh anizadela iro handuko aldiskaria kori Ziz intersanta. Horida eta ego lugu jaren. Ba, hainitze. Hemen baduzo kai erbat hemen derak... Bago, Hemen badazan erreligione... Hemen gok klasan menduko uste dut baliatu duzuela gauza international baten estuko ustuko. Berriun eta... Nasionala beden, da, Margitia Mathieu da enteresatu eta egindu hori... Erreligione kapitulara, kristautasuna, teologia, kristautasuna, kristautasuna, kristautasuna, kristautasuna, kristautasuna, kristautasuna, kristautasuna, kristautasuna, kristautasuna, kristautasuna, kristautas Hori egia, hori hiri historianeko saieta biztan da. Horik gizarte zientzia, gizarte zientzia eta politika. 1800ko saieta. Beraz zehanaitu homen siles. eta buruz ere barik buruz biztan da. Eskorazko iskuntsararitza, eskorazko mito doa, histegia <tus> kanzipedia dela dizan Eta ciencietan, oribinturaz ez dabehaba da hondienak, Landa Rehribruz eta botanika. Eta gero da literatura gero. Gero arteak, eisialdiak eta kirola ere. Eta gero da literatura. Eta literatura nolestan da, txaiua, kritikak. Eta gero. Manes benak egin eh, ziteen leo joak cordela bituras ez titu amante egin ne eh. Ba ditu ma ba ditu ba badugu ba han badugu liburu zik ez titu este duta da eskuarras eta gero hori ken hori ba ditu goa Gaborren bestaldean ustetutz No no no jo Horri da, eh? horri denak ikinak ditu. Ah, manesak no. dozaintzi egin txariketa bat maiatzek egintzuna hinki anka. Mala hinki anka, bizitza, ah, bizitza pilpirak, hori gotituzi, hinki anka. Gagoaren atzekaldean hori zentzen bere azken, azken lanak, hizo manes. Kero... Irosusak eginduen manesak dozaintzi egin buruzko lanak, maiatzen ah. bestedi buru bat. Bo, no, hinki bolita, anka, hori, baba. Dego eta... Ego, egin duetan. Ah, gero, ege, ege. Uh, parte hartzen zuen, irakasle mundu orta, nire, uste dut, uh, bazituela... Non, berari buruz ah, ah, eta... ba, ba, egin dute, eta tesiabaketa... Ah, hori da. Agurtza neortizak, lopetik egintzuen lana, manez erdozen zitaz. Eta... Hori uh, da? Xabier Lasagoriz. La manez erdozen zitzart, bizitza eta lan teologikoaren ikuaren azterketa. Lan uh, ederbat, eta diburu hori estari uh, ederbat ekin egina. Boa. Gero hemen ez eh? da aiipatu dugu Frantszisiska ho nintzen hor Egi egi aldizkaria egiten zela, hemen koleksune oso ahau dugu hori ustutzen bestetan aurkitzen ez dena, hori gauza interesata da. bil beatziunta laurogoian abiatu zela, laurogeita beteraatzie arte, ez gehiako bada eh? zuten la naita hameka arte, formaatuak anbiatu baizuten ere, eh? Gerropata haenbat bistten eh? da hori ezago da, Uh, Behargo da gutiaago ezaguna ekaitza e, es, e, ipar, gure hemengo ezkergabertzaaleen aldizkaria, us dut toki gutetan aurkitzen dela, horiez uh, importantea da horren hemen dela aipatzea eh? eta egiaak hori ere uste sarean hori aurkitzen dela. sabal aldizkaria ere hori... Uh... Oste dut, nini huna, kustena ah. lezena horrein. Eh? Bo, eganen dugo balio dila, bishitaratak amena. Eh? Ah, Gia, ostila oh, lego sis, diten al-siste. Ta... Ba, eganen dugo musela, se, se tenore artian, eh? biet, biet, bietatik, bo, bostak edo xeyak arte, depenzena. Ola, oh, no. voilà, esta... ez no. da, hori zen eniz. Dende enizelaik, meantorazte usu, eganen dugo selan. Banintu. Itxasoak itxasueri, mendiak mendieri, Ibarrak ibarreri, arriak arrieri, bezala. Alban intulotu, herriak herrieri, eskualdeak eskualderi, provinziak provinzieri. Galdi Albanin tuna arsi Xiberutarak Bizkaitarreki Albanin tuna arsi Laburtarak Nafardarreki Arabatarak Gipuzkoarreki Eskualdunak kanpotik Etorriekin Albanintu Koloreak kolorekin Urak beren nurekin Haizeak haizekin Sasoinak sasoinekin Bezala Ahalba ninturotu, herriak herrieri, eskualdeak eskualderi, probintziak provintzieri, gure Euskadi. Ahalba nintun ahalzi, txiberutarrak Zerruzzi Lapurtarrak Nafartorreki Arabatarrak Gipuzko Arreki Eskualdunak Kampotik Etorrieki Erditake Txurri horririk Aberaz pobrerik Poliz gizonik Preson tegirik Gure euskadi Txurri mi mongleri belitaquez shurigaririk <totipen> averas pobrerik polizgisoni patzen ginuen manes zaint ziren testu eder bat, hau ere bisiki efamatu da Pi Paul ber zatzen musikarekin enentzon ditugu magen handi, pantxokustot txominegi lur esezpalak egin zuten manesen biltuma bilduma eder battian. Zinez komendatu behar dugu horren enttzutea, bainaan menturaz gutxi agapatzen baina bada ere joko batzutan aurkituuko da. Goan zen naintzina gure Donappaluko bisn eta biztan uh, da, Donapa Leuren fama egin duten indar joko Forka pika trupaatu izan den hori mainan beti inportantea izan den horia uh, aipatuko dugu misletxe berekin. Donapaleuko pilota plaza hau... <laughs> Ezin dugu, haipamen, beresi bat gingabe uste nahal, hau da, eskualeriko indar jokoak herri kirulaak, edo, forz bask famaturi, hemen sortu zela, donapaleon. Eta donapaleon horreia, inzindari beresi bat izan da, uste dut, bartabiru izan dela, piskat norbe izan da oren e, pro, proposatzaile zeurik, eh? Bai, bain, uh, proposatzaile, takite zote diren apesak izan, eta xalet apesa, Hemen behitzen ordean eta garrikutzen egin ere eta geho jarren endotik ere segitu e, dute, beti hapezeko atxiki dute eta organizazioane hori bere, bere kondu eta jendia haiek jai, jai, dute bildu herri guzietarek eta hemen egiten zen, hibahe iztan ibanuk eta zeingehi egoka uh, herri enahtian. Herri enahteko hontan uh, hobia bestia, bestia besta zeitetan, eta beitzirean uh, hamar bat, hamoz bat joko eta azkenian uh, finkatu dute uh, urte guzietz gauzabera egiteko behinan eta hastapen haktan, uh, bat zenpiskabait denetarik, eskoal la, eskoal eta lagurantzako uh, lagurantzako lanetarik eta tira eka, e, jindiren joko batzu Bistanda lasto altsatze orga joko uh, zaku batzu bezkarrian uh, lasterka, lasterka, lasterka. sokatira famatu hori, bai. hori doibat mundu guziko gauza dena ez, eta? Bai, tira hori erantake ba, hemendik, hemendik abiatu dela behar bada eta Yo, beste eskolegi guzirat eta jendiak eh, maitezua hori ikustia eta mistan da hoktan badela eta teknika behar dela eta txihitzeko eta hatxa eta denetarik ikusten eh, dela Ta, ohai, delarik, eh, ze, ze ino, eta uai ikusten delarik zehainetara heltzen diren eta baiko sokatiratzaile horiek eta uh -huh. e, lehenago bo, bere indaja, egunguzietako indaja, kirolarik egin gabe biltzen zuten, eta jo, en, oai emeki emeki, hastan dira eta jiru segilaatelehenago eta donapole ora jiteko ekiperformatzen, antrenatzen eta ez dute alegi eiten e, oai hoi da hori eta zinez hemen oino aino no, eta entxeak dira eh una diren egieak eh? ba pero beste egon hori da ber dizi orida ustetuta andre namaritik ondoko igandean beti olaitzen da eh ba, e, mundu bat ilsent da biztan da udattiaren zate eta turismoaren uh, mundu horrekin famatua izan da. Eh, amikuseko ekipa batzu ziren lehenik eh, lehian beren artianari, eh? da huai piskat denetai ikerbada ez. Bai, urte huzies, eh, uh, gomitatzon dute bat zuetan horla bat beste berriak, behinan eta badira hoa ishi eta baino, edo biga, eta eh, denek behar dute jin, eta joko guziak egiteko. Lehenago ezena eta eri eri bakutse gezu eta beti zitur et egiten aldiz hori eta denek egiten dituzte Joko berak eta... eta... Dekatlon bat duzela de azken. Bai, bai alako... git... bat diren, hama, hamar bat dira. Hamar bat ba, dira. 6SB joko eta... bat dira. Bai, eta geho, denek eta... Hortan bere naho naute nahute akutsi eta oso herri abinoiak direla eta donazaharretik ere egiten dira eta Oztibarretik ere jiten ziren Jutsi, Luzaz eta, eta izan da jovenetan Oharre eta eskolde hori ere hemen izan da ere Это... Uh, argabotiko eskualdien tara izan da ekipak, eta horiek denak zomit uh, uztaz joiten dira, eta geho uh, adina jiteak baxeatzen egutida aski, eta aga, aga formatzen dira beste numeite, eta jale uh, donamaktiri hoa uh, jasplaliko urte eta eta ah, donamaktiri ere uh, hor da, eta behauz ere famatu haizan da, eta gizon joko direla ega merda, emazteik ez da, beste uskia batekin. dut, Bai emazteke baute bere trebezia eta behar babaritezke jokoak binan, e, indar jokoa iziteakin ez da behar ba, emaztean daga naiz e, gauza bera erritentzen errukbiaren dako, tani hoa hiarritua nahi, zeta, emazteak ikustian eta errukbiaren eta e, nola lotzen diren eta bere gizan jokoa egiten duten eta horre jo, indarare behar da trebezia ere eta abilezia binen eta Donapaleuko pilota plazaren, plaza hondiaren, saetxean gira, Michelekin hor, ari gira behatzen eta ipatzen indardioko horiek. Indardioko horiek Donapaleuk faman jarri zituen. Mila behatziunta berruita hamekan hasi ziren eta hameherda orten hiutan oita seigaren urtea dela indardioko horiek egiten direla, Andreina Amari Tik landako igandean, haipatu bezala ospatzen dira orten, pedazak hor hiladen seian. Asken orte otan, ehunta hori bat lagun or ibili dira, hamar bat herri, kusiko orten berri batzu jiten diren, behinan bistanda lehenik, masena hartaren harteko, lehiada eta sokatira famatua balin bada ere, beste joko batzu batida bistanda izkolari, tronko edo enbor segatze eta beste, sei proba berezi dira hor, sokatira horrek munduzien zermetara kasta izan duelarik heran behar da ere arras aldatu dela azken urteotan kirolari Entrenatu bat zuditu goberai, joko hori panari direnak. Baina, segireza goberai, pamena, Michelekin. Gero donapaleuko jendek estimatzeute, beren forza bazk egun famatu hori edo ba hemengo bereko jendeak ba, kontendira contendira jendea luita oinana ez dute denbo hornek gune ortan eta bera que karika karikandina baute eta uh edo eta be, lanetan segitu zan itzek eta hegi eta itan hanizend e eta ekipa bakoitzek gertzen do gaitzeko, gaitzeko suporter <tutututututu> <taude, tropa gaude. tutututu> laguntzaileak eta gero dona pareba dela azken gauza kan gamsabat majoreta famatooriak e kantu bat egintzen ere trufatzeko piska bat turu tutu chapo pointu ta mm -hmm. na majoreta oliak Finitu ez, Fini ez daki kantor emman zuen ez eta azken uzta hala ze Minan eta gelditu zen hori jaofite kantor hori ateatuutazo mititute muuko, eta ordian hor re okupatzen zirenak ere kanbietu be eta heriko aeza zena eta patronarra gisako eta momen txipiatzen hori neskendako ho bak zuten egiten beraz zori eta jendi uh, trufale edoi irizastiak ilan iku naskiseek hainitzzek uh, dutela gehiago segitu nahi izan gazte hoiten. Ah, Gerhar da zela hemen bakrik kanpoan maisz egiten dengo zaba bat dela, Pesta bat suen kari eta meiketan, kirol, eh, pom-pong girl famatu hori egizara. Ena, hori, berazua hoitza ba, pena, beraz, baizik ezta galditzen, he? egiten dute eta eh, gauza politak egiten dutuzte eta askita ikustia telebistan ere nola egiten dutuzte, no eta eh, partida handi hori etan eta nuna, meiketan hazteko egunotan eh, oino ikusi dugu eta <laughs> minean, Hemen amiku zen bon jendi lasatu zen hortaz, eta gaztiak gazte ez zuten segitu nahi izan ere, eso orik eta azkenian erttzeatutzi zuten. Eta horra eungo sortan uh, ustan uh, ditugu gure sola zaldiak, uh, donapaleo, listugu da bisita finin, niondik ere, madungu ikustek horik, maa sinai, kastola, eta kartien berezibat, xibaltare izaneko apreseski, harat ere joan bat. Ola eskertu behar ditugu, Michel eta gurekin gonden mediatekako saindaria ere, biztanda, eta zinez, Horat, joite gerat uh, gomendiboa egin behar dugu, uh, hor hainitz ikasteko eta ikusteko baita, man esen altxora miako luz eta zurio nezor, salbatua eta txikia izan baita. Eskerak beraz guziheri eta zuherien zuleak ere, gurekin egonik, donapareon. Izan ontza eta bestaldi arte. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer tatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan haten bai naiz, Hizkutukoa nire baitan pizten diren bazter mirre ikusten. Gure baztek naturari eskaini hemenaldi bat.